السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول سبحانه وتعالى في القران الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشتًا دنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى أيها الإخوة موضوعي اليوم هي مكزungumzia hali ambayo sasa hivi ndilo gumzo mitaani pia katika mainstream media swala la gharama ya maisha kupanda kwa kiwango cha kuhuzunisha hali hii ina asir yule anaitwa common man mwananchi wa kawaida ambayo kwa sasa zile adraruriyat mambo ambayo ni dharura kimsingi hawezi akay afford leo ikiwa pakiti moja ya maziwa ni shilingi 60 70 pakiti moja ya unga wasima kilombili kilo katika baadhi ya maeneo imefika hadi shilingi mbili alhi inabidi yule common man mwananchi wa kawaida aje na alternative Alternative yenyewe ni kujibana zaidi kimatumizi kama tulivyopiga mfano katika miaka iliyopita kwamba sasa hivi watu wana skipping meals tactics ile milo mitatu watu hawali tena anakula mtu asubuhi mpaka jioni hali tena hali ya maisha ayu ni hali mbaya ina athiri mwananchi wa kawaida wa krisimali wao hutaja sababu ambazo Huchangia eti kuwepo ile inaitwa ufumko wa bei ama inflation wao husema kuwa kuna demand pool inflation. Hii huwa wanasema mahitaji huwa ni mengi kuliko bidhaa zilizoko. Kwa hiyo hali hii huwa hupelekea beis kupanda. Kisha wana ile kitu wanaita cost push inflation. Ambapo hii wanasema gharama za uzalishaji huwa zinakuwa juu zaidi hivyo ina maana kwamba bidhaa nazo zikitengenezwa huwa bei yake inashut inakuwa juu zaidi mbali haya wa magharibi haochi kwenye sababu wasema pia uhaba wa mvua kusababisha wakulima kutokuwa na mavuno ya kutosha kama vile vile wanasema kupanda kwa bei ya mafuta na sababu nyinginezo ayu wa lazima kama umma wa Kiislamu tujadili masala haya binadhra islamia tujadili mambo kama haya yanayotudhulumu mimi na wewe tuyaangalie katika mtazamo halisi wa Kiislamu na haya Lazima kwanza tujadili zile hoja mabepari wanazosema kuwa ati ndiyo sababu ya kusababishia gharama kuu ya maisha. Dugu wa Islam nimetanguliza aya hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Waman man'araḍa an dhikri fa inna lahu maisha danka wa nahshuruhu yawm al a'ma. Kwa yoyote anayekwenda kinyume na mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bas maisha mazuri ataishi katika maisha ya ziki hapa duniani na kesho akhera atafufuliwa akiwa ni kipofu Kwa hivyo haya maisha ya ziki leo ambayo yanamgusa kila mwananchi ni natija ya watu kukengeuka na ule mfumo wa haki wa Uislamu badali yake kutabani mfumo wa kutungwa mfumo wa wachache mfumo wa kirasimali ambao kihakika msingi wake wa kiuchumi, huwa unaangalia kufyonza raia wa kawaida kwa hivyo tunapozungumzia janga hili tufahamu kwamba leo twaishi katika majanga mengi kwa sababu kwa hakika twaishi katika mfumo ambao haomtambui Allah subhana huwa Ta'ala. Ama hoja zao wanazosema kwamba kuna uhaba wa mvua yani ukame hili husababisha watu kutovuna mavuno ya kutosha hivyo bidhaa kuwa hakuna sokoni. Kwa hakika madai haya ni urongo Katika mwaka wa sita Kulikuweko na swala la mahindi katika eneo la north rift lilizalisha magunia takriban 34 milioni magunia haya ya mahindi serikali kwa kuwa inatia mkono na kuwakanyagia wazalishaji mahindi kwa kuzuia wasiuze ama kutouza wa serikali kutonunua mabunia haya huku wakiruhusu makatezi kuimport mahindi kutoka nje na kudhibiti biashara ya mahindi katika nchi ya Kenya hii ndio dhulma wanaofanya wa waslimani biashara ya mahindi hudhibitiwa na wachache kwa hivyo serikali iko tayari kuagiza mahindi nje lakini haiko tayari kuwanunulia wakulima wetu mahindi kwa bei mzuri Bunia hizi 34 milioni zikakanyagiwa na serikali. Mpaka wa sasa hazujulikani zimepotea wapi. Waziri wa kilimo akadanganya raia wa Kenya. Mwanzo wa ukame akasema Kenya haito kabiliwa na uhaba wa vyakula kwa sababu ati kuna magunia milioni mbili katika bodi ya kitaifa ya nafaka. Mara rais akatangaza state of emergency, kwamba itabidi Kenya import maize mahindi ma, katika maeneo tofauti tofauti ili kukivia uhaba kama huu. Uhaba kama huu wa rasilimali wanauchukulia kama advantage sasa ya kukontrol biashara ya mahindi na kuuza kwa bei wanayoitaka na hii ndio sababu kubwa ya bei ya unga kupanda juu kwa sababu biashara ambayo ya wafaa wachache. Ay Sababu ya pili wanazongumzia wao ni suala la ati vua hakuna. Dugu zangu waislamu maeneo ya Kenya kuna maeneo ambayo kwa asilimia ishirini na ni ardhi khisba ni ardhi ambayo yaweza ikazalisha mahindi na vyakula kwa Kenya nzima. Endapo eneo la North Rift ambalo lina uwezo wa kuzalisha magunia 34 milioni. Lakini utastaajabu kwa magunia haya yanakanyagiwa matokeo yake counties labda 30 na yana uhaba wa chakula. Ina maana kwamba uzalishaji katika ufukimali uzalishwa kwa hisabu ya rasilimali na pia usambazaji wa rasilimali kwa maadharibi husambazwa rasilimali kwa matakwa wanaotakawao rasilimali na hili ni tatizo kubwa la ufumo wa kirasimali ufumo wa kirasimali husema kwa tatizo msingi al mushkilatun asasiya fil huwa mada huwa intajus tharwa ni kuzalisha nini Raslimali kikusambaza raslimali. Kinyume chetu Uislamu inaangalia uzalishaji lakini zaidi inawekeza swala la tauziu tharwa ila umma kwa kuhakikisha kwamba umma inasambaziwa hizi raslimali. Ama wanapozungumza Masala ya mafuta. Bei ya mafuta duniani kwa kweli huathiri uzalishaji. Kihakika anaye kontrol biashara ya mafuta? ni marekani mwaka jana bei ya mafuta iliporomoka barrel mmoja ikauzwa kwa dola 40 na kwa 40 na 1.40 sasa bei hii wao wanaidhibiti kwa sababu mrasimali marekani ndiye ana dola na biashara ya kiulimwengu hudhibitiwa kwa nini kwa dola kwa hivyo inapodhibitiwa biashara ya mafuta huwa inaathiri nchi nyingine Kwa hali kama hii, rasilimali majanga yote ya kiutumi ni msana kuweza kutengenezwa. Mfano Kenya. Kenya ndugu zangu ina mito takriban nne ambao ni permanent rivers. Lakini irrigation skins unywigaji wa mashamba ni biashara ya matajiri kwa yule mkulima wa kawaida hawezi akalima kwa sababu serikali imempuza kwa hali kama hii ndugu zangu islamu hii hali ambayo sasa hivi inatusibu ni hali ina mkono wa mabonyenye ambao sasa wanafaidika ikiambiwa kwamba eti kuna uahaba wa bidhaa ni kwamba wafu wa mali wa biashara wakubwa huwa wanafaidika na hali yako wewe Ukiwaziki katika hali kama hii matajiri huwa wanapokea mamilioni ya pesa. Kwa upande wa pili ni wale wanasiasa sasa. wakiaidi ahadi kwamba o ati maisha ni magumu kwa hivyo muwatague tena mambo yatakuwa mazuri hali hii inakuwa bado ni sarakasi. Serikali ya judili sasa hivi imechukua imespata pesa takriban milioni mbili kwa sababu ya nomination hii ni double figure ya chama cha ODM pesa zote hizi zimelipwa na wanasiasa wamelipa kwa sababu wanajua kwamba wakishaingia katika utawala watalipa pesa hizi kwa sisi raia mukumbuke ndugu zangu waislamu katika uraslimali kisini ya mapato yao hutegemea tax ndiyo bajeti ya Kenya wanasema kwamba revenue yake sasa hivi stands at 1.6 trillion lakini wanasema tax itakotozwa mwananchi ndiyo itagharamia 1.3 trillion kwa hali kama hii taxes ambazo leo zinatozwa ukinunua bidhaa hata huduma kipewa yote haya husababishia madhara ambayo umma wa Kiislamu unayapata Ayuh akho tuangalie uislamu utakavyo address ama ulivyo address hili na tukizungumzia uislamu hapa tunazungumzia kuwa kama mfumo kamili wa kimaisha ambao umeletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani katika kuwatulia wanadamu na kuishi maisha mazuri katika Uislamu umezungumza wapi kwamba kuna zile haja ambazo ni dharura ni lazima haja zile ziweze kukiviwa kwa hali yoyote ile ima mtu awezeshwe kukivi haja zile au ikiwa hawezi serikali inawajibika kisharia kumsimamia raia kama yule Uthman bin Affan radiyallahu anhu anafafanua hadithi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم inaelezea kuhusu nidhaani ambazo ni daruriyat ni basic need kwa raia Mtume صلى الله عليه وسلم asema laisa libni adam haqq siwa hazi fi alqital wanadamu katika maisha mazuri kuyapata ila mpaka apate mambo matatu haya yafuatayo ndio akiyapata mambo haya itakuwa mwanadamu ana haki ya kuishi vizuri hapa duniani ya kwanza baitun yaskunuhu kwanza mtu kupata shelter kupata nyumba kipata maskan wewe umepata moja katika zile alhadat alafasiya alfardiyya pili wasaubun yuwari awratahu na nguo ya kufunika uchi wako clothing ni swala la dharura kwani kila mmoja ana haki ya na kila mmoja anawajibika na ikiwa Hawezi lazima serikali imsaidie Tatu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema wajilful khubzi Walma na kipande cha mkate kwa dharura hizi au kwa mambo hayo matatu serikali ya khilafa ya Kiislamu itawawezesha raia wape kukimu mahitaji msingi kama vile vile itakawawezesha kukivi mahitaji ya umma katika mahitaji msingi ni raia kutafutiwa kazi raia kuwezeshwa na wale ambao hawawezi kazi labda ni vilema au kazi hakuna ni jukumu la serikali kuwasimamia raia wake katika mahitaji haya msingi pili uislamu ukaeleza kwamba endapo kuna shida zinatokea serikali isitoe leave service isizungumze tu maneno na action Ndiyo, wanazuoni watarikhi watajakisa maarufu cha umar ibn khattab radhiyallahu anhu wakati ambapo madina ilikumbwa na uhaba wa chakula kulikuwa ngua hakuna ardhi kakauka matokeo yake wanyama wakapariki waka ikawa madina imekuwa ni giza wanavionao wasema ikaitwa ni amur ramada kwa sababu ardhi ilikuwa nyeusi kama makaa ikawa hali ni ngumu عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما كيونغوزي عليهي مسئوليه اكازوغومزا منينو يوفاتايو اكاسيما والله ما هو الا ما ترى حتى يوسي الله على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكاشيكا تومبو lake na akalipiga maana ke tumbo ilikuwa kwa sababu chakula hakuna Angalia khalifa huyu raia wanaumia lakini yeye akasema madam raia wanaumia nitajizuia mimi tumbo langu mpaka nihakikishe kwa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala ameleta rahma yake ameleta nema kwa watu wote si mazungumzo tu haya bal akaamuru kama khalifa Vyakula kula katika mji wa Madina na matokeo yake soko ya Madina ikajaa Vyakula kula bei ikateremka na raia wakaweza kukimu mahitaji yao kisa hali ayuha ikhwa hivi ndivyo khalifa umar wa anhu kiongozi aliyejua kuwa atasimamishwa mbele ya allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndio kiongozi ambao dunia leo lazima imtafute ama viongozi ambao wako katika dunia leo hawa ndugu zangu ni viongozi ambao pupa na tamaa ya kukusanya mali iko katika ka awali mambo ya kwanza kwao kwa hivyo nyinyi mkiumia na maisha magumu kama haya kwao wao wanapata advantage sasa hivi ndugu zangu akaunti ya reloadinga akaunti ya urukinyata zote zimejaa kwa sababu ya kuja kuwadanganya katika kampeni lakini katu hawatoweza kwa allocate pesa kuhakikisha kwamba labda maisha yenu yatakuwa sahali ayu alikuwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam akaonyesha namna kiongozi kila kunapofanyika balaa katika raia wake yeye ni wa kwanza wa kulaumiwa Mtume صلى الله عليه akasema katika hadithi mashhur akasema fa imam kiongozi alladhi ala an ra'in ambaye amechukua jukumu la kuasimamia raia wake huyu ni mas'ulun an ra'iyatihi kihakika ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Taala namna alivyochunga watu wake ina uongozi katika Uislamu ni responsibility ni jukumu la kuasimamia watu hawa kiongozi kwao ni salary na ni fashion mtu ametawala legacy yake miaka kumi, lakini maisha yamekuwa ni viki zaidi ndugu zangu wa maisha haya au gharama hizi za maisha watakuja baada ya uchaguzi wawaambie kwa um, kwamba uchumi ni mbaya lakini hawato hawatoaambia ukweli kwamba kihakika nani anafanya uchumi ni mbaya ni sera mbovu wanazozitabani sera za kukopesha na IMF sera za kukopesha na World Bank sasa hivi Kenya public debt stands at 3 trillion 3.2 trillion deni tunalodaiwa sisi kama wa Kenya bali wengine wanasema kila raia wa Kenya kwa sasa hivi atakaezaliwa na mbaya hajazaliwa anadaiwa shilingi elfu tisini kila siku za deni la Kenya Inamana mzigo wa madeni utaendelea kuwa mkubwa na madeni nani analipa ni maisha kubanwa kwa nyinyi ili muweze kufyonzwa kulipia madeni ambayo madeni yale huwa yaishia mikononi mwa watu wachache ayu hal hivi ndivyo uraslimali unavotengeza matatizo na kuchukua advantage ya matatizo yale kisa na kuahidi ndio kwa Subhanahu Ta'ala akasema walladheena kafaru a'maluhum kasarabil baqi'ati yahtabu dhama'anu ma'a matendo yote makafiri hadi zao huwa ni mfano anakuahidi maji mbele kule waona kama kuna maji kuna nini unaona kama kuna maji lakini kumbe si maji ukifika pale upati kitu hivi ndivyo wanasiasa ndugu zangu wanavyotengeneza matatizo matukio yake ndugu zangu waislamu na wasokuwa waislamu leo wanaishi maisha ya viki kana kwamba wapo katika nchi ama nchi ambayo nyara kihakika ndugu zangu waislamu uislamu pekee ndio taweza raia kama ilivyokuwa ukiwasimamia raia katika miaka takriban 1300 umma wa Kiislamu ukawa mpaka zaka zatafuta umma wapele maana ilikuwa uhaba wa vyakula ukidhibitiwa katika sheria ya Kiislamu na bei zikishukishwa kwa sababu kwa serikali ikileta vitu na kuhakikisha kwamba soko linajaa vyakula. Na yakula bikijaso sokoni huwa basi ushatimiza mahitaji ya raia kwa sababu raia huweza wakamiliki na kununua ayu wa tutaendelea kuzungumza maafa kama haya maafa kama haya ataendelea lakini msikubali kushawishika kiakili. kwamba ati atakayekuja baada ya utawala wa ibilisi naye atakuja kusuluhisha kihakika wote ni bora moja hawa uchavuzi kwao ni business ni biashara Watatia noti kisha miaka mitano wa wanyowe zaidi tukipiga kule ndugu zangu katika nidhamu hizi nitambelewa waswahili takuwa ni msiba nini wa kujitakia au ni wa kujirunga mwenyewe ambao waswahili wasema huambi nini huambi pole kwaomba Mwenyezi Mungu wa Taala katika hali kama hii atupe moyo kama waislamu kusaidiana na tukithirisheni sadaka katika mazingira kama haya, twaja katika mwezi mtukufu Ramadhani, deni hivyo zimepanda lakini kwa Waislamu kwetu sisi ile ya kusaidiana iwepo na tusaidiane akulu qul hadza sallallahu alayhi wa salim waqul kana ghaffara